Fogatlan követte Plépofa tekintetét, és most először nézett le a melkasára. Rémülten felsikoltott, majd összeesett. Két nappal később hablagy úgy ébredt, hogy minden tagja sajgott, és farkas éjség gyötörte. Késő este volt. Hablagy Plépofa óriási ágyában feküdt. Vikingek pusmogtak a szobában.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 Mellette feküdt Plépofa pajzsa, amelyből még mindig kiállt a sárkányfog, mint valami gigantikus földön kívüli kard. Hegyesen köpő, bélhangos, aki már teljesen felépült váratlan repülése után, kürtyével gyászjelet adott. Plépofa 26 legjobb íjása állt készenlétben a kikötő jobb oldalán, ők most felemelték az íjaikat. Minden íjban egy lángoló nyíl feszült. Ne! Ordított a hablaty élete legjobb ordításával. De elkésett. A lángoló nyílak kecsesen siklottak a levegőben. Eltalálták a hajót és lángra lobbantották. Néhány viking feltekintett, hogy ki merte megzavarni ezt az ünnepélyes szertartást. Hablagy! Kiáltotta a primó mócsink boldogan, amikor felismerte a látó határon kirajzolódó alakot. Csodálkozó moraj futott végig a tömegen, habl nevét csuttogták, majd a pusmogás kiáltozásba, majd újjongásba csapott át, és egyre hangosabban kiáltozták Hablat nevét. Takony púcsnak leesett az álla.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 Ott ünnepélyes meghajlásokkal fogadta a viharos tapsot, csak azzal rontotta el egy kisé a méltóság teljes képet, hogy hangos kukurikó kiáltással ünnepelte saját magát. csendre intette a tömeget, de csak azért, hogy az ő mennydörgő hangja töltse meg az éjszakát. Huligának is mócsingak, tengerek rémei, Torfiai! fiai, és a sárkányok retteget gazdái. Tisztelettel mutatom be nektek a huligánok törzsének legújabb tagját. Fiamat, Reményteljes teljes hablatyot. A remény teljes kifejezés vízhangzott hátulról a dombok közül. Előről pedig a tömeg majd felkapta az éjszakai szellő,